Nyolcadik fejezet Dávid a kilencedik Lakatlan vidéken jártak. Elhagyták az iszfolyót folyót is, megint egyre kopárabb, egyre halálosabb tájakon volszolták magukat tovább. A hőség újra elviselhetetlen volt, és az árnyéktalan sziklás vidék csak fokozta a nap erejét. Ez már a sivatag birodalma volt, bár az út a Tatlavidék domjai között kanyargott. De a dombok szikes földjéből nem volt kipárolgás, tehát eső már nem esett soha. A forró, kemény talaj csak a hőt sugározta vissza, mint egy roppant gyűjtő lencse. Ezen a terepen érvényes volt a légió jelszava. Menjél, vagy megdög lesz. És ez talán az egyetlen katonai elmondata, amely nem fellengzős, nincsen benne semmi túlzás. Egyszerűen a reális következményekre való figyelmeztetés. A szekerekre nem vehetnek föl több embert, mert pontosan annyira van megterhelve, amennyit az összférek húzni tudnak. Aki eldől, nem tud tovább menni, az meghal. Itt a saját terhét is nehezen viszi mindenki, szó sem lehet arról, hogy valakit még csak támogassanak is. A hőguta, a szomjanhalás, a sakálok órák alatt elintézik a lemaradót. Ez a helyzet. Menni vagy meghalni. A légionista a világ legrosszabbul fizetett katonája feladatai béke idejére súlyosabbak, mint más hadseregi háborúban. Menet teljesítményei meghaladják az elképzelhetőt. És mégis, minden gyakorlat, minden tréning kevés. Eleinte délelőttől délutánig a legnagyobb napsütésben gyakorlatozik, és végzi éjgyomorral az úgynevezett légiós reggelit, csukló és térgyakorlatot. Körbefutás, míg úgy érzi, hogy megpattan valami a tüdejében. Ez az érzés sok esetben nem csal, és a barmok fiának valamelyik fia elterül egy vérömlésbe. De a legtöbbje, miután túlesett ezen, már keresztül vágja magát a napi 30-40 kilométeres menetelési gyakorlatokon teljes felszereléssel árnyéktalan terepe. Aztán megszokja azt, hogy éjjel egy órakor jadót fújnak, és futólépésben vagy erőltetett menetelésbe szaladjon másnap estig. Saját jól felfogott érdekébe kegyetlen eszközökkel szoktatják a meneteléshez. Nem ritka eszköz a rukás. Vagy a csiszolás. Talpra állítva hozzákötik a kidőlt légionistát a szekérfalához, falához, úgy, hogy a lába a földet éri, és két karja, mintha keresztre feszítették volna, szélesre tárva, oda van erősítve a kocsihoz. Ezek után vagy megy, vagy a kocsi csiszolja, illetve vonszója álló helyzetben. Több hónapos gyakorlása után a fentieknek még mindig három-négy légionistát kíván áldozatul minden menetelés. A légionista nem hagyja ott elhullott bajtását. Magával vinni nem tudja. Hogy mit csinál mégis? Nagyon egyszerű. A szolgálati szabályzat szerint elhullott menetelőt magára hagyni a sivatagban nem szabad. Ebből a rendelkezésből is látszik, hogy a szolgálati szabályzat szerkesztői milyen nyájas öreg urak lehettek. Csak éppen elfelejtették szabályzathoz hozzáfűzni azt is, hogy a fáradt légionistát ez az old palankinon vagy riksán vigye el tovább. Ugyanazzal a fáradtsággal ezt is melléje írhatták volna. A szolgálati szabályzatot természetesen mindenki betartja. Midőn a légionista hirtelen kizóan a sorból és úgy maradt. elhangzik a hosszú fügy. Fixe! A káplár odamegy, elveszi az ájút puskáját, töltényeit és egyéb felszerelését, ami igazán humánus eljárást, mert minek még ezzel is terhelni az ájúlt ember. Hát nem. Ezután kijelöl két katonát, akik hátra maradnak az ájúltal, és azt a parancsot kapják, hogy részesítsék gondos ápolásba. És ha magához tér, hozzák vissza a csapattesthez. Mire a legények azt felelik? Új Újabb fügy, a század tovább megy. A két légionista egy óra múlva beírja a századot, és alázatosan jelenti, hogy hátrahagyott bajtársuk hőgutában kimúlt és eltemették. Azt már igazán nem írja elő a szolgálati szabályzat, hogy a halott légionistát őrizni kell a sivatagba. Az őrmester, a káplár, a hadnagy és az egész század tisztában van azzal, hogy a hátrahagyott légionistát egy golyóval megszabadították a szenvedéseitől. De mit lehet tenni? A légionista nem ülhet órákig a sivatagba, mert egy kis szél elfedi a nyomokat, és a végtelen homokpadok között nem találja meg a csapatát, hanem ott pusztul nyomorultan. Mit lehet tenni? A sivatag törvényei a gyakorlatban sokkal erősebbek, mint a szolgálati szabályzat. Ezt jól tudja a légionista is, aki alatt meginog a föld, elborulnak a sárga fénykévék, és oda a a forróporba. Jól hallja, hogy kijelölne két embert, mozdulni nem tud, de érzi, hogy lecsatolják a felszerelését, hallja a fűtjöt és a távolodó bakancsuk ütemes poroszkálását. Aztán nagy-nagy csend lesz. Valahonnan iszonyú dőren és is hallatszik. Megrecsen a feje, és minden elmúlt. Dávid Moskovics órák óta úgy érezte, hogy egy lépés sem tud tovább menni. Téron kiköpte a bagót. A szája olyan száraz belül, mint egy darab fa. A bagó csak karcolta. A vízadagja már fogytán volt, és az utolsó kortyokkal takarékoskodott. És ilyen gyaloglás után az éjség is elviselhetetlen. A fiatal Lamott, illetve Berg még von magát valahogyan, miután az óriási Ahmed, aki vigyodogva sétál, átveszi egy frankért, néha tíz percre a fegyverét. Ahmed korzózik. Nem is ember. Ha sziklából lenne, már kifáradt volna. Kaucsukból van. A kapitány, aki lovon megy, jóval fáradtabb, mint Akmed. Hufejzen a herkules, vérbe borult szemmel, nyitott szájjal lihet. Hol a puskája csúszik a hátára, hol a sapkája ferdőlel, vagy a bardája siklik le a válláról. A két burgerfivél vállát egymásnak dőlve megy. A kisebbik néhány lépésig megemeli a nagyobbik bardáját, amitől az megkönnyebbül. Már napok óta szó nélkül mennek, mintha némák lennének valamennyien. Az őrmester megjárná, ha éneklést vezényelne. A fehér kopár lejtők között zörögve, csikorgó szekerekkel, a menetelés egy hangú zajával vonszolja magát a század. Minden órában öt perc pihenő. Persze állva. Aki leül, az nem tudja folytatni az utat. Gölcsöt kap minden tagjába, ha újra fel akar emelkedni öt perc múlva. A szekérfékek csikorognak, lejtőn haladnak, derékig szürke porfelhőben. Néhánynak a szeme már gyulladt és dagadt. Az egyik összvér elesik, maga után rántva egy pár méterre a szekeret csúszik le. Eltöri a lábát, keservesen ordít és rángatózik. Hoznak egy tartalékállatot. Eddig a szekér mögé volt kötve. Ezt a portól belepett, elcsigázott dögött pihentálatnak nevezik ki. Az őrmester a porban fekvő összvér füléhez nyomja a pisztolyát és elsüti. Néhány légionista ilyetten hátra néz. Az összfét még kettő rúg, aztán csak a patái rezegnek. Porlepte riat, markáns harcok néznek össze. Ő rájuk sem vár jobb sors, ha kidőlnek. A kocsi is visszafelé darálja a féket, a szekér nyikorogva megindul újra. Az összfér hulláját belepi a por. A lejtők kanyarulatában eltűnik a hosszú sor. Homokdombok következnek. Dávid két öklét a mellére szorítja, néha üt egyet a szívére, és csukott szemmel mormog. A halott imáját mondja, de még menetel. Menni, vagy meghalni. Hosszú fügy. A század megáll. Dávid Moszkowics kilép a sorból, még kettőt üt a mellére, még kétszer bólogat mormogva, aztán szép csendesen leül, és oldozza a kamásniát. Tiron fel akarja segíteni. Vöröses szakála között átszellemült mosolyal oldaltől és elfekszik. Csott is segít felrángatni. Jön az őrmester, szitkozódik. Dávid szemmel ájultan fekszik, a szája habzik és mosolyog. Jön a káplár, elveszik a felszerelését. A kulacsát meghagyják és soron kívül egy napi vízadagot kap. Az őrmester Huffeyzerre és laverborra mutat. A két katona kilép a sorból. A számvevő altiszt az ő számokra is kiutal két vízadagot és egy doboz konzervet. A szolgálati szabályzat szerint Moszkavisz Dávid közlegénnyel maradnak, hogy megvárják, amíg magához tér és visszatérjenek vele a csapathoz. Az őrmester úgy mondja ezt, mint aki saját maga is elhiszi. Néhányan különös búcsú pillantást vetnek a földre hullott Dávidra, aki valószínűleg mindent jól hal, csak mozdulni képtelen. Hosszú fügyj, a kerekek felnyikordulnak, a bakancsok megzőrennek. Mennek. Dávid hallja a füle alatt remegni a földet, ahogy megy a százat, míg az összvérek kapló pattanásait is meg tudja különböztetni a többi lármától. Azután egyszer csak már nem hal semmit. A beleibe mintha éles kés szúródna, és a szíve vadú rángatódzik. De az agya csodálatosan tiszta. Tudja, hogy a sivatagban van arcra borulva, és tíz körmes asmódjára vájt bele a porba, ahogy széttárt karokkal fekszik, mint aki megülelte a földet. Még azt is tudja, hogy Laverborg és Huffeyzen állnak mellette. Őket rendelte ki az őrmester. Már türelmetlen. Várja a koponyájára szoruló kis nyílást, amely megnyitja számára a szenvedésekből kivezető utat. Közben visszaemlékszik, hogy tavaly a gattai nagymarsnál ő és Marburg maradtak vissza Jottóval, az ájult Olasszal, és sorsot húztak. Marburg lőtte le szegény fiút. Mi van? Még mindig várnak. Pedig már messze lehetnek a többiek. Most Hufejzen hangját hallotta. Sorsot húzunk. Amelyükünk veszít, az végez vele. Szegény, szívósabbnak hittem. Fej vagy írás? Most hallotta, hogy egy pénzdarab esít le. De Laverborg nem szól. Mit késlekednek ezzel? A tüdőjébe valami rángatózott, és görsz szorította a melkasát. Tüdővérzése lesz. Már várta a langyos budgyanást. Hufejzent hallotta. Most miért nem szól? Az végezzem vele, akire a sors mutat. Újra dobom, de ne álljon itt, mint egy sóbálvány. Várjon, hallotta most a bárót. Várhatunk még. Talán magához tér. Laverbor tanácstalanul állt. Nézte a mozdulatlanul heverő Dávidot. Ő maga is tudta, hogy ez kegyelen döfés elkerülhetetlen. Csak annyi lehet a különbség, hogy egy halott helyett három marad itt a porban. És mégis. Megbalondult, kiáltott a hufejzen. Ha egy órán belül nem érjük el a többieket, akkor itt rohadunk el ebben a pokolban. Nézd, az ég alja milyen barna, sirokkó támad, és akkor már kereshetjük a nyomát a csapatnak. Én nem tudom megtenni, hallotta Dávid a báró hangját. Ne, hát engedjem, maga asszony. Hufejzen levette a puskáját. A pálót őségben egy závárszak csattanása hallatszott. Megállj! Kiáltotta Laverborg, és kirántotta a puskát Hufejzen kezéből. Nem fogjuk agyon lőni. Hát, mi csinálunk? Leverjük a bardát. Katonához méltóan fogunk viselkedni, érti? Lehet, hogy ez a gyilkosság elfogadott dolog, lehet, hogy tradíció. Lehet, hogy ostobaság más tenni, de az én jelenlétemben ezt nem lehet. Semmi közöm ahhoz, hogy maga meg akar dögleni, de én nem fogok megdögleni. Legfeje magával is végzek. Két ember is kaphat hőgutát. Aztán szelidebben folytatta. Ne bolondozzon. Azt hiszi, van olyan légionista, aki nem kísért álmában egy-egy bajtársa, egy-egy agyón barát. Mi nem tehetünk róla, itt a sivatag diktál. Na, adja ide azt a puskát. Sátrat fogunk verni, és megpróbáljuk magához téríteni ezt az embert. Ha nem sikerül, akkor lelőheti. Egy perc időnk sincs. Elég volt az ostobaságból. Adja ide azt a puskát, mert megjárja. Aztán csend lett, és néhány másodperc múlva még élesebben. Hallja! Vigyázzon magára! Még úgy is van számolnivalónk! figyelmeztetem, hogy a puska az én kezemben van. Maradjon nyugton, Hufejzen! A kötelességemet teljesítem, mikor nem hagyom agyon lőni ezt az embert, és a kötelességem fogom teljesíteni, ha maga rám támad, és keresztül lövöm. Nem fejezhette be, Hufejzen elrántotta a puskát, ő maga nem tudta megfogni, de a rántástól kirepült a báró kezéből. Hufejzen eléje lépett. Most legalább magával is leszámolok és megkezdődött a sivatag mindennapi drámáinak egyike. Huffeyzen hatalmas jobbjával megragadta laverboltnyakát. Baljával a derekát fogta át. Aztán megpróbálta a kezébe lévő nyakat hátrafelé tolni, miközben a karja, mint a forgás tengeje ellenkező irányba húzta a derekat. A báró lefelé fölfelé irányult, és a szorító kar között odavágott a bajor álla alá. Az összekoczanó és széttörő fogak recsenése hallatszott. Egymást átkarolva gurultak a földön. Hufejzen maradt fölül, a bárónyak, amíg mindig a kezében volt. Néhány másodperc, és az ellenfél, aki alatta vonaglott, megfullad. A küzdelem néma volt. A forróságban, amely szinte szétfeszítette a levegőt, csak lihegés hallatszott. És egyszerre puskadőrrenés. Hufejzen egy lökést érzett a vállán, riadtan megfordult. Dávidot feküdt ájótan az eldobott puska mellett. Újai görcsösen az ávárzatra fonódtak, és ösvény látszott a porban, ahogy nagy kínnal a puskáig csúszott. Valami melegöntötte el Hufejzen lapockáját. Gyorsan megfordult. A báró felkelt, egyik kezében a rohamkés, másikban az ásó. A bajor fogdarabokat és vért köpött a szájából. Érezte, hogy az álsebe könnyű. – Utoljára figyelmeztettem Hufejzen, kiáltotta a báró, hogy maradjon vesztek! A bajor egy lépésnyire állt tőle, azután ügyes briganti tempóval teljes erőből beledugott a bárójok csuklójába. Sikerült. A kés messze elrepült, és a bajor ugrott. De Laverborg híres balkezes vívó volt a katona iskolában. Az ásó egy szekond paráddal belecsapott hufejzen arcába, és a báró már oldalt ugrott. Mikor utána vetette magát, keresztbe kettőt kapott az ásó élével. Jobb szemétől, az ott keresztül, a bal széléi egyetlen roncsót sebb volt az arca. Ezek már nem is tudták, miért verekszenek. Ez a küzdelem ősi volt. Távol mindentől, ami a társadalmat jelenti. A győzelemért, a halálig. Laverborg jobb labanra ugrált, és már a negyedik csapással sújtott lehufejzenre. A bajor megállt, hátra lépett, megrázta a fejét, és a homlokából a szemébe folyó vért ledörzsölte. Úgy álltak egymással szemben. Karommá görbült kezekkel, széttépett, rongyokba lógó ruhában, vérbe borultam mind a ketten, két tagja a nagy hordának a forró pusztaságban. Ufejzen egy dobta magát ellenfelére, aki kisiklott ugyan előle, de a nyaka ott maradt a hatalmas kézben. Ha még egyszer megszorítja, az a vég. Averbor összeszorított foggal, csukott szemmel, egész csújával és hosszú lendülettel belevágott az ásó élével. Vérfröcskölt és meleg agyvelő részecskék repültek az arcába. Egy darab ott rezgett az arany gombon, és lehullott a porba. Ufejzen állik széthasított koponyával zuhant le. A szikkadt por mohonítta be a vért. Hat óra után trópusi gyorsasággal zuhant le az este. A bardákból Laverborg jókor a sátrat vert. Alig, hogy lehűlt a levegő, Dávid mozogni kezdett. Ez a vékony, sovány, rogyantváló ember vasból volt. Igaz, hogy négy éves szolgálat törte hozzá a pokol minden melegéhez, kínjához, és legalább tizenötször volt olyan állapotban, hogy sajnálattal rúgtak bele mozdulatlanul fekvő nyomorú testébe. Fini. Aztán leszállt az est, lehűlt a levegő, valaki még egyszer felemelte a fejét, széterőszakolta a fogait, és a vékony kisember megint megmozdult. Később egyszer csak ott ment valahol a sorban. Most feltápászkodott a tenyerére, bágyattan körülnézett, és a ki merülte. – My God, mi csodas strapa Aztán elájult. Laverborg lemosta az arcát, és megitatta. Aztán erőszakkal ülő helyzetbe hozta. Tíz perc múlva újra szétnyílt kissi a lengyel fehér szeme. Kezét tétóván az zubbonya zsebéhez tette, és azt mondta. Adjon egy cigarettát. Elszívta, aztán felállt. Leverte magáról a port, felvette az ásót, és kifelé lépve a sátorból így szólt. el azt a pimaszt. Én vagyok a kilencedik, mondta Dávid. Lavergog nem kérdezett semmit. Azt tudta, hogy mikor Pert lezuhant, Jerome és Lukás mellől valaki azt mormolta a közelben, hogy tizenegy. Valószínűleg Hofejzen a tizedik volt, és ezek szerint David a kilencedik. De miféle számsorban? Sötét éjszaka borult a sívó homok fölé, amely mint egy fényforrás élénken ütött el a fekete égboltól. A sivatag ilyen korontja magából a napmelegét, és a felhőtlen egy kalóriányit sem sugároz vissza. Tehát ez a por, mely nappal szinte ízzik, éjszaka valósággal hűsíti a beléje fúródó kezet, annyira kihű. A lengyel ezzel a hideg porral játszott, egyik kezéből a másikba öntöttem, mint a háziasszony, mikor borsót szemelget. Néze bár úr, én nem köszönök magának semmit. Én nem szoktam sok szót mondani. Azt én nem is tudnék. Hosszú ideje élek, sok országot bejártam, kevés a jó ember. Aj, de milyen kevés! Maga igazán egy jó ember. Erős ember. Okos ember, és biztosan nagy úr volt. Úgy néz ki, mint egy gárdatiszt. De erről nem kell beszélni. Mindenkinek legyen az ő titka a magáé, nem? No, de mondjuk, hogy maga egy gárdakapitány kapitány Jobb, ha ezt mondjuk, mert akkor én most vit vagyok. Ugyanis a lovas kapitány Vityexből egyszer megjelent egy szotnya katonával, és elvitte a hugomat. De ez már nagyon régen volt. Ja, igaz, az apámnak nem tetszett a megtiszteltetés, és összeverekedett a kapitányjal. Na, ez azután jól megölte őt. Az anyámmal azután el kellett költöznöm onnan nekem meg a két öcsémnek. Szóval, ahogyan életben maradtunk. Sterbészkirek hívták ezt a kapitányt. Na, azután lett a háború, én akkor voltam 18 éves, és engem elvittek. A két öcsémet soha nem láttam többet. Azokat egy ilyen nagy dolog, mint a háború. Két olyan kis vérszegénykölket... Felszívta. A háború után raktárnok voltam egy izében, egy textiles kereskedésben. Ott a szomszédban lakott egy részeges gabona kereskedő. Sterbészkinek hívták, és valamikor lovas kapitány volt. És Én egyszer meglátogattam. Ez este történt, nagyon csúnya este volt. Sűrű hóviha, és felmentem, és bemutatkoztam neki. Akkoriban nem sok históriát csináltak egy gabona ügynökből, aki cuffellik valamikor lovaskapitány volt. De engem a sem érdekelt volna, hogy egy csinálnak belőle, mert én már akkor jelentkeztem a légióba. Hát ha maga is lovaskapitány volt, akkor most kvit vagyok. Amit az egyik pusztított, az a másik jóra csinált. És örülök, hogy ilyen jó volt velem egy másik lovaskapitány. Igaz, hogy már gyalog. De jó volt. És ezért én most magának végrendelkezem mert én vagyok a kilencedik. Ez annyit jelent, hogy Hufeisen után rám kerül a sor. Laverborg hallgatott. Az emberi életek és tragédiák mélységeit egyre mélyebben jártam mióta a vezérkali tisztből szökött gályarob lett. Istenem, hisz az embereknek a nagy lakásokban, kényelemben, a nagy szavak és szép elméletek között fogalmuk sincs, hogy milyen gyötrelmek, milyen szörnyűségek léteznek. Távolról néhány soká lügetett feléjük, és valami nem is érezhető, de sejthető lehellet járta át a pusztát, apró porszemek, sejmes érintésével vonulvált arcukon és kezükön. És mint egy kegyetlen válaszul a báró gondolataira, egy hién a reket, de éles, otromba kacagása rászta felbántóan a némaságot. 5 millió angol fontról van szó nagyságos lóvas kapitány úr, amit 61 forma részre kellett volna elosztani de 51 részvényes, erőszakos halállal távozott. Húfejzem volt az 51. Róla legalább láttam, hogy miért hal és hogyan. A többiekről nem tudja senki. Illetve csak egy tudja, hogy ki az az egy, az mellékes. Azt nem tudjuk. No és Pett. Fogadni mernék, hogy Zseróm és Lukász lögték le az összvérrel együtt a szakadékba. De hallgasson meg, hogy volt. Ott történt, autja Jakob -Poglában. Hammadánál feküdtünk egy garnizonban. Már akkor félig, meddig le volt verve a felkelés. Hogy itt mi volt, azt talán sohasem fogják megtudni Európában. A levegő száz kilométerekre hullabűztő és puskaportól volt mérges. A légyrajok elől karavánokba menekültek. A füstölgők kazbát ezmre senki sem oltotta, hogy megszenesedjenek a halottak. Az életet adó vádik kiapadtak a beléjük hulló szekerektől, ágyutalpaktól, szikláktól és holtestektől, úgyhogy egész oázisok és falvak pusztultak szomjön. És akkor mi már két hete feküdtünk hammadában. Az egész harmadik század, gépfegyverekkel, reflektorokkal, hegyi ágyukkal együtt. Itt nem lehetett kibírni a fertőtlenítő és a vérszagától a nagy melegben. Mindenki ott hagyta a menást. Isten az atyám! Vakaródzott. Teli sebesült el minden, és akkor az ellenség maradványait akarták leverni Out Jakobnál. Na, ez volt a hecc. Akkor már azt hitték a hadvezérúra, hogy győztek, és elég lesz csak úgy félváról odaütni, hogy a maradék is elpusztuljon. Na, de tévedtek. A felkelők néhány éve előtt sokat tanultak Abdelkrimtől. Adjon még egy cigarettát. Beburkolták magukat köpenybe, takaróba. Legalább öt fok hideg volt aztán cigarettáztak, és Dávid tovább beszélt. A kémek azt jelentették, hogy Ait Jakub után a hegységbe bújtak el az utolsó menekülők. Éjjel megérkezett egy 400 főnyi szövetséges benszülött csapat. Ezek azok az árulók, akik azt mondják, hogy ők harcolnak velünk, pedig csak gyilkolnak és rabolnak, ha mi már végeztünk. Én mindig utáltam őket. Sokkal jobban, mint az ellenséget, akik végre is a földjükért verekednek, azért, ami az övék. De ezek közülük valóak voltak, és az ő hullájukból élősködtek. Mondom, jöttek ezek a fickók, és akkor már tudtuk, hogy minket küldenek verekedni. Egy fiatal, nagy és döfor őrmester vezettek minket. Mikor odaérkeztünk aut Jakob ami egy sziklák között húzódó keskeny is, azt mondja az őrmester. Nem tetszik nekem ez a Heimon komandant. Ha a benszülöttek itt vannak valahol a sziklák között, akkor innen egyikünk sem megy kiélve. Na de a hadnagy aztán jól lehordta. Ne törődjön vele maga hülye paraszt. Az a népség ott van a túloldalt a hegyekben. Azután az őrmester nem törődött a dologgal. Mikor az óázis közepén jártunk, vártuk a fényjelet, hogy a túlsó oldalról megérkeztek-e már a búdedi erőt katonái, hogy elzárják a kabilok visszavonulását. Röppentyű nincs. Fénypontokat látunk. Ott tűzharc van, mondja az őrmester. Táborozni! mondja a kapitány. Négy ember jár, őrbe megy. És letáboroztunk. Örültünk, hogy végre jót tehetünk, mert nem volt undorító karborszag. Alig, hogy kigyúltak a nagy konyhatüzek, és kitűnő célpont lettünk, kaptunk a völgy két oldaláról gyors egymás utánban három sortüzet. Megszólalt legalább négy végépfegyver. Azt látta volna. Pillanatok alatt minden fa, minden domb szabályszerűen megfálva általunk. Pedig váratlan tűz volt, és az emberek úgy hullottak, mint a legyek. Mind a két oldalról olyan tűz alatt tartottak minket, hogy tudtuk, innen élve nem jut ki ember. A járőrből csak egy jött vissza, és jelentette, amit már mindannyian sejtettünk. Bú helyőrsége elpusztult. Őket is kelepcébe csalták. Hiába volt minden. A golyók úgy kopogtak, mint az ivatart. Kézigránátok robbantak körülöttünk, egymás után ember, állat, szekér darabokba röpködött a levegőben. Aztán a hegyi ágyú dörrend közénk szakadatlan. Ez volt a híres Ait Jakobi katasztrófa. Hulladerabok feküdtek mindenütt sziklákon, sziklák alatt. Francia uniform is. Vagy nyolcvanan egy nagy vízmosásba húzottunk. Egymás mellett álltunk, hátunkkal egy sziklafalnak dőlve. A hadnagy cigarettát sodolt. Egy golyó kiszakította a kezéből a papírt, és elvitte két ujja hegyét. Merte, mondta dühösen, és lerázta kezéről a vért, mintha csak beförcskölte volna valami. Aztán elővette a dobozát, és harsogó kommandóval fordult az őrmesterhez. Szerzsán, sodorja meg! És átadta a dohányt. Az én kezembe zuhant, mikor egy darab leszakította a fél arcát. Az emberek morgolódni kezdtek. Ne halljunk meg így egy helybe állva. Vágjunk neki a vízmosásnak az istenfáját, és essünk el verekedve. Már akkor pokol volt az oázis. Előttünk egy derékbe tört hatalmas recsenéssel három embert vágott agyon. Minden égett, és a golyók zsűrű a kézigránátok tömegező ránt. Én a van, mondta az őrmester, és a vízmosásban álló néhány emberrel megindult fölfelé. Földre dobtam a halott hadnagyot, feltűztük a szuronyt, és előre. Talán a vízmosás két oldala elfedett bennünket, Talán nem számítottak arra, hogy ezt is megkísérli valaki. Nem tudom, hogy volt, de egyszer csak ott álltunk a bozottal fedett sziklapaton vagy hetvenen. Hasra feküdtünk. A völd két oldala ordítástól zúgott, ahogy rohamra mentek. Az a pár embert, aki még mozgott lent, megölték. És visszavonultak Budenip felé. Mi meg csak hasaltunk ott. És mikor felkeltünk, az őrmester tovább hasalt. Még most is úgy hasala, hogy elástuk. Két század jóformán megsemmisült az Ait Jakobi A völdben alig volt talpalatnyi hely a hullák között. Kezek és csizmák lógtak a pálmákról. Láttuk lent járni az szpályi tisztaket, és az arcok előkötötték a zsebkendőiket, mert a vérszak kibírhatatlan volt, ahogy a forró napon elgőzölgött a nagy tócsákból. Gépfegyverrel hajtották el a sakál és híjén a csordákat. A szanítéceknek alig volt dolguk. Fogói vagy sebesült egyik részről sem volt. Elhatároztuk, hogy csatlakozunk a spáhikhoz. Hatvan közlegény, akik túléltük a mészárlást. Csendben elindultunk. Egy óráig haladtunk a bozótos vidéken, mikor vagy tíz méternyire egy ember ván elő a bokrok közül. Európai ruha volt rajta, cafatokra tépve, és több könnyűsebbből vérzett a homlokán piszkos kötés. Mikor megpillantott minket, futni kezdett. Ez gyanús volt. Miért fut előlünk egy európai? Hufejzen és jót elérték, közre fogtuk. Valamelyik hirtelen elkiáltotta magát. Hisz ez kabil? Valaki már bele akar döfni, de akkor a véres, rongyos ember azt mondta. Vigyük őt a parancsnok elé, mert fontos haditkot tud. Azt mondta, hogy ő valamikor Abdelkrim szárt segédje volt. Muhata neve, és tudja, hogy elrejtettek 5 millió fontot. Azt is tudja, hogy hová. Bolondá tart minket. De hufejzen vasmadokkal fogta Muhatot. Beszélj, vagy meghalsz. Ő ezt csak a tiszteknek hajlandó elmondani. Akkor sohasem fogsz beszélni többet, mondta egyikünk. Erre elárulta a titkot. Abdelkrim egy nagyhatalomtól kapta az 5 millió fontot. De már a háború végén. Azt akarta, hogy elrejtsék valahol, és a pénz alapja legyen egy újabb felkelésnek. Elrekeztette az UED folyót, és a ládi platinaludat elásta a mederbe. Ráhengerítettek egy mázsás sziklát, és utána eresztették a folyót. Megmotoztuk. Nála volt a tervrajz, pontosan megjelölve a hely. Ott volt a ládikó fényképe, ott volt az elrekesztett folyamképe, a megásott nyílás, mellette a hatalmas szikla. Kétségtelen volt, hogy ez az ember igazat mond. Mielőtt összehajoltunk a rajz felett, pattanás hallatszott, és pillanatokra elvakultan szédültünk. Könyvfakasztó bomba volt nála. Mire újra láttunk, ez az ember eltűnt. Sokáig mentünk szótlanul. Azután egy tisztáson, mintha csak ide készültünk volna, valamennyien megálltunk. Hufejzen, Ringelein, Korsef, Jott és én kezdtük megbeszélni a dolgot. A Tadlavidék, ahol az uhet folyik, a tafila lett határa. Tudtuk, hogy a franciák rövidesen elfoglalják a tafilaletet. Akkor en masse, megszökünk. 60 jól fegyverzett ember könnyen átvágja magát néhány kilométeren. Egy pár dinamitpatronnal gyorsan elintézzük a folyót és a sziklát, aztán az 5 millió fonttal valahová Dél-Amerikába szökünk. Az iratokat és a fényképeket mindig az fogja őrizni, akinek a legbiztonságosabb beosztása van. Aki csak egy szót kikottyant, aki keresztezi a tervünket, arra halál. Nem esküdtünk, nem kötöttünk vérszerződést. Egyszerűen megbeszéltük. És tudtuk, hogy ez legalább olyan komolyan kell venni, mint egy vérszerződést. És azt hiszi, hogy ez összekovácsolt minket? A közös titok baráttá tett bennünket? Igen, eleinte. Később aztán kezdtünk kihalni. Az egyiket elvágott nyakkal találták meg. A másik furcsa módon leesett egy szikláról. A harmadik a városba sétált, és éjjel egy sötét utcán leszúrták. Így lett 60-ból 57. És tudtuk, hogy ez a szörny, aki többet akar az 5 millióból, mint egy hatvanad részt, közülünk való. De melyik? A kis Ringerlein, az óriás akmed, Jott, vagy én, a burgerfivérek, vagy Huffelize, vagy ki? Lukasz, Kosef, Sheron. Érti, lovas kapitány úr? Nem mertünk többi hátat fordítani egymásnak. Nem mertünk kettesben és sötét utcán végigmenni. Azt hiszi, Pet véletlenül zuhant le? Lehet, de én nem hiszem. Ő volt az ötvenedik. Érti? Az ötvenedik ember, akit meggyilkoltak ebben az ügyben. Hufejzen volt az ötvenedgyedik. Egyedül ő halt meg természetes erőszakos halállal. A többi a platináért halt meg. Most már csak kilencen vagyunk. Lehet, hogy valamelyik egyedül magának akarja az egész 5 milliót és megöli a további nyolcat is. De ezt nem hiszem. Nem lesz több gyilkosság. Én, Dávid Moszkowicz, mondom magának, hogy nem lesz több gyilkosság. Hogy hufejzenne meghalt a gyilkosság. Érti? Ő akarta egyedül az egészet, hogy jól lakjon. Hát most jól lakott porral. Az Ued folyó olyan hadizónában van, hogy a kabilok nem közelíthetik meg, mert bumalemből blokkolhatják. Jól beleesik a gépfegyverlő távolba. Mi sem közelíthetjük meg, mert a tafilaletből ezen a szabad terepen ezer embert is szitávál őnek. És csalódtunk a franciákban. Évekig békén hagyták a tafilaletet. Mindenki tovább szolgált az elátkozott századból. Egyik sem fogadta el az obsidot. Itt kell megvárni, amíg a francia hadsereg bevonul a tafilaletben. És akkor megszerezzük a platinát, nyolcan, vagy heten, vagy csak az az egy, aki él. Hát így van. És én most mondok magának valamit. Ha az öreg Dávid nem élné meg ezt a napot, az ő része egyik piszokése legyen. Legyen a magáé. Ha élek, akkor az én részem fele, ha meghaltam, akkor az egész rész. Várjon, ne beszéljen bele. Maga biztosan megéli a tafilalet elfoglalását. Magának egy is se fog az életére törni, mert nem sejtik, hogy maga is tudja az ötmilliót. Maga vár nyugodtan addig, amíg elfoglalják a tadlavidéket, és akkor oda megy hozzájuk, hogy az én örökösöm, és akkor magát is be kell venni az üzletbe. De ha akarja, meg is előzheti őket. Ravaszan nevetett. Én örülnék, ha az egész a magáé lenne. Úgy élhetne ma is, mint lovas kapitány korába, mert ez egész biztos, hogy maga lovas kapitány. Látszik. Finom ember. Hallgattak. A híjén a ujja kacagott, de most valamivel közelebbről. – És kinél vannak most az írások és a fényképek erről az 5 millióról? kérdezte Laverborg. – Magánál. Ugyanis minden hufejzenné volt. Mielőtt elástam, elvettem tőle ezt is, meg azokat a holmikat, amelyeket majd visszaküldök a fivérének. Fényképeket és az írást a maga köpenyébe tettem. – De nekik majd azt kell mondanunk, hogy eltemettük hufejzennel. Maga temette el Hufejzent. Én ájút voltam. Jöjjenek ide és ássák ki, ha tetszik. Érti? Maga pedig most jól eldugja az egészet. Azért ők majd megtalálják a platinát, mert már kívülről ismerik az összes adatot. Talán valamelyik le is más volta. Na, most már menjünk. Esetleg lehet, hogy még kikecmergünk innét. Úgy élyek ilyen alakok, mint mi, külön csávából is kimásznak. És ha én felfordulok, hát ne örüljenek, hogy egyel kevesebb majd akkor hirtelen rájönnek, hogy egy rendes zsidónak vannak örökösei. Maga pedig megy Dél-Amerikába, ott fölépít magának a pénzből egy csodálatos palotát, és szeretni fogja gondolatba az öreg Dávidot, aki úgyis itt a sivatagban mondja el az utolsó brochét. Most szedjük szét ezt a vacakbardát, és menjünk kapitányunk. A legközelebbi táborhelyen a század őszinte csodálkozására megjelentek a 24 óra halottnak légionisták, és senki sem értette, hogy az egyik őrszem ott maradt, helyette a beteg tért vissza. Az őrmester olyan szemeket merezgetett, mint egy víziló. Csodálkozás a gyanakvásba ment át. Azt várta, hogy egy óra múlva jelentkezik Hufejzen és Laverborg. Ehelyett egy nap múlva jöttek Laverborg és Moskovics. Alázatosan jelentik, hogy Dávid magához tért, és rövid ápolás után folytatni tudta az útját. Sajnos, Hufeizen ott maradt. Tölténye és puskája velünk van. Meghalt. Új Monsév. Hőgutában.